«Що це?» Попереду ступає Задки Василь в Найовий. Раз у раз підламується в колінах, наче сам провалюється в землю, а голова на його в'язах провалюється в плечі, а груди провалюються в живіт. А живіт провалюється десь нижче пояса. Іде так, наче манить за собою. Ох, хтось у юрмі впав!» Його оминають, а коли оминули, зостався лежати на шляху, дивлячись у слід. Обіч юрми, активісти їхні сільські, Галя нарешті роздивилась їх. То вони гримлять, грають, б'ючи в сковороди, в бляхи, в дека, в якісь залізяки. Залізом по залізу, а там оркестром править Василь гнилий. Дехто в юрмі також б'є ложками в миски, але таких мало. «Саботажники!» – хтось кричить. Ось юрма поволеньки наповзає, наповзає, уже й біля галі. Перекуємо саботажників колгосного руху!» Аж піниться Микола хащувати. А Василь вноявий – Заткуючи водить руками, і за його наказом гримить залізо об залізо, аж вуха глухнуть. «Не дамо саботувати соціалізм на селі!» А Галі саме заспівалося. «По дорозі жук-жук, по дорозі чорний, подивися, дівчинонько, який я моторний!» І куди усі йдуть? Навіщо несуть ложки і миски? Ледве переступають ногами-колодами та такими товстенними, що водою з них бризкає. І так само понапухали обличчя. І на набряклих обличчях очі як позамерзали. Очі як позамерзали, ледь-ледь світяться туманом. Саботажники! Хто не працює, той не їсть! Галі співається. Видно шляхи полтавські є, Ще й саму Полтаву. Та Галю ніхто не чує, Бо гримить заліза та бляха, Бо кричать активісти-незаможники, В юрні з якої жінки підкошуються ноги, вона хоче вчепитись за чужі плечі та лікті, але її відштовхують, і жінка осідає навколішки усі рукою. Її обминають, а вона дивиться вслід і просить. Візьміть мене, візьміть мене з собою в поле. Я хочу їсти, їсти хочу. І простягає перед собою порожню миску. Мов би, сподівається, що її Чи візьмуть таки з собою, Чи щось покладуть у миску. А Галі співається «Вставайте гнані і голодні Робітники усіх країн!» Жінка, на шляху почувши бадьори-дівочий спів, Обертається і дивиться на Галю замерзлими очима, В яких ледь світиться туман. А раптом Галі стає так смішно, що вона заходиться реготом. Регіт колотить нею, аж поки гасне. Ой, ой, ой, від якогось важкого болю стогне вона. Жінка підводиться з колін, злякано оглядається на Галю і поволеньки тюпає по шляху за йормою, що повзе з села під гракання заліза, Крики і свист. Голова їде. Обоє – шпитальник і яремний. З генополі у, у вибалку Біжить гнідий кінь, Запряжений у дрожки, А на дрожках попрямощувались Голова сільради та голова колгоспу. Обоє військових картозах – а тому з оддалеких схоже на міліціонерів із району, куди вони їдуть?